وإيجادكم الله للطيفة جنالكم وتودون أن غير ذات الشرق يتكون لكم ويوجد الله يهيق الحق لكلماتي ويقضى ذاك الكاترين ليهيق الحق ويقتل باتلوك يا المجرمون إذ سيكون ربكم فستجعب لكم, فس لكم أن يموجكم بألكم من الملكة المردفين وما جعله الله إلا هو شهر بثمين بيقضوتكم وما الناس إلا من الله إن الله عزيز حكيم إذ يعشق منه من منه وينزغيك من السميمان وينزغيك ينبان من الشيطان ويين بجاكم ويثب بالذي لقد يجيء ربكم لمالك الدين ماقوم فتبت الذين امنوا ثلوت يقولوا بالذي كفروا بالذي يقولوا قناه كل بنان ذلك بنهم شا قول الرسول شا الله الرسول ان الله شهيد لقاب ذلك جزاؤه منكن ذب النار يا ايها الذين امنوا اذا تقوم الذين كفروا ففتحوا لهم باب ومن يولن يومئذ برؤلا متخلفا لتتداوا متخيفا الا بفتح باب من الله اَمَا جَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَرَأَيْتَ فِيهِمْ مَنَ اللَّهُ بَدَلُوهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرِئَ لَهُم مِّنْهُ إِلَّا رَمَى وَلِيُبْلِيَنَّهُم مِّنْهُ وَالْأَحْسَنَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَعَنَّا اللَّهُ مُنْزِلُ الذِّكْرِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا لَكُمْ په ترتیب د سوراتونو کې اتم نمبر دے رستو دا او دا دی رستو د صورت الاعراف نا او په نزول د سوراتونو کې اټاسی نمبر دی نازل شوه د سورۃ البقرین نا د دې سورۃ د مخکې سره رب تا سورۃ الاراب کې مسله د توحید په دلایل اقلیا نقلیه او سره ذکر شوہ او سویا چې کم خلک دا مثلا نمنې ندایي خلاف جنگ وکي چې دا مثلا خوارشی او شرکیت ختم شي یا مرګ کی صورت کې انعام کې شپګ امتحانات ذکر شي او سورۃ العرب کې شپګ واقعیات ذکر شو ندې صورت کې شپق قواعد ذکر کیږي صورت الانفال هغه کې خبرې دي چې پدی کی دي او نور سورته نو کې نشتا پدی صورت کې مسائل د غنیمت ذکر شوي دي دی صورتت کې د جنگ بدر کې چې کمم قیدیان مسلمانانو تهاصل شو د تکره په کې شوي ده دی صورتت کې د غ بدر تفصیل ذکر شوی د دی صورتت یو نوم د صورت البدر یو نمذی سوره الجہاد پدی صورت کې دو اهم مسالې بیانېږي یو اقدام jihad او یو د غنیمت مسایل پدی سورت کله بعد jihad او فواید بیانېږي شل دا رنګې پهې صورت کې د مجاهدی نو او س په چیز بهوایانږي په صورت کې ما اوسنا دیارلس دیارلس داله نونه پهې صورتت کې ذکر شوي دی صورتت کې حرو پ سی او صورتت چونکې مدننی دی عرب کې د عباس بادل موت خبرې وي او د توحید خبرې وي او په بدري سوراتو کې په مدني سوراتو کې زیات تر د منافقینو تشکري او jihad تشکري پکې مسائلي پکې د صورت انفال 12 کې راځي په جنگ بدر کې مسلمانانو تر د حاصل شو مخ کے نا دی غنیمتو نو بارا کسا تفصیل نو نازل شوی چې غنیمت بچا تا ملاوی گی دا با طول پیغمبر تا ورکوی که مشالانو تا بیوارکوی که چا جنگ کرده دی که چا ساوکے کرده دا دا با سنگ چلی چا ویل چې دا با دا آره چا حکی چا غی جیحاد کرده دی چا ویل چې چه دا دا دیر آغیلو دا با دای حکی چا ویجه کمرنده پیغمبر باډیګار او دا باندې حقي صحابه کرامو تاسوکو اے دا الله رسوله غنیمت سره بسکو الله وحی رول ای گله یسالونک عن الانفال ټول صحابو یو مساله کې اختلاف فلمسکراغي کړه نو هغه اختلاف سو کارو کو د قیامت د ورځې پورې مونږه دا نازل شوخه اسی کده دي صحابه کرامو دا واخ دا یو بل تاریخ اختلاف نه وکړي چې چا وی دا بده دیه کی او دا بده دیه کی دا بده دیه کی پیغمبر نه تاسو کو پیغمبر تم پتا نواب الله و هي راول غلا يسالونك انفال الانفال اے نبی عليه السلام دي تا نه تاسو کوي په بارد غنیمتونو کې چې د دې مصرف سی او مستحق به سوکي قل تو ورتو اے نبی عليه السلام الانفال اختیار د غنیمتونو لله خالص الله عليه وعلى رسوله پیغمبر لرحم فتقوا الله ويرجئ اذا الله نام واسلوا ذات بينكم جو ساته بغلمنس کې بغلمنس کې اختلافات مجوړه وې واطيعوا الله ورسولا تابداري کې وې د الله او رسول الله ان كنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان يې ان عمل <سؤال> مؤمنونه الله نه یې کساندی ممنان هغه کساندي ااضو کره الله چې کله یاد شي اللهله تتسکه شي د الله قدرتونه دله تونونه د الله نوونه چې کله یاد چې نوم د الله وجهلت کولو و وجد نه یادخ وجل په د لبانه و یارهواري شي الله هغهطاقو والله با چا پا دیر باندی دیر یری او حالت تراشی دیر یری تانا جی پا ٹوپونو شی او په جمعات کې بازے یری بیا او پیر سیب جذبه که دی اینم المؤمنون اللذین آئیکنن مؤمنان آغا کسان دی اذا زکر اللہ و کلچ یاچی اللہ وجلتن پا یرشیرون ددی و ایزانتو لیت علیم آیاتو ہو او کلچ لستیشی پا دی آیتو نا دا اللہ قرآن پی لستیشی نوسم خوب و پر کالي پ را شي که ایمانا زیادت د ایمانه سرې نور سواشيخ سر سوشی وهله ربهم هم او په خل رب به نظان سپارې الله نه او اه کسان چې په د منزهه وَمِمَّا أَوْدَعَ أَعْمَالُنا چي مونږه ور کړې دي ته ينبقون خرج کې يا اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دي مؤمنان فرشتیا لهم درجاتون دی له درجي دی او بعد روایت کوي رضی په جنت کې سل درجي دی جنت کې او ما بین کل درجتين د درو درجو مینز کې فاصلهونه دا کما په سما و داګه یتا زمکه او د اسمان ترمنځ سونه پاسلره کرا نو دونه د یو درجه دی د بلې درجه پورې پاسلدا ول فردوس اعلی ها پردوس اعلی درجه دا زکه دا غینه د جنت نېرو نه راو تیری د فردوس نه او بیا د فردوس نه برا عرش الرحمن دی نو حدیث وکرا زی و اذ واذا سالتم شکل اتاسو دا اللہ نوارے نفس علو الفردوسا جنت فردوس وارے یا لازمو ٹولو مرګرو تا جنت فردوس نصیب کروا رب دا مرگری خستا قرآن تر آگلی روبر روجہ پخلر راغلی رب ردی در جائز تمناگانی پورا کی لهم درجات ان دیل درجی دی پنیز در رب دا دیوان دی او بخن را اور اسکون کریم رزقی ذات مندے کما اخرجک ربکم امبیتی کبیل حق کام غریمتونو کی اختلاف مکویم کما اخرجک ربکم زکا د ابو سفیان ڈلتل و شام ته تجارت دا پارا اغرا روان اوا نبی ریسلام خو مدینہ کې پاتے کیا دا دا د حجرت دا دویم کال واقعیا ده او دی مشرکانو په پټ پټ تنګول کول کاربیم کوله خدا ابو سفيان د غډل چې دا شام نه را روانه او ډیر تجارت کړي او ډیر ګټه پکې کړي وا او دا پورا خلکو ټول مکیوال ورتا مال ور کړي چې دا به سال ته مونږ ته خرڅ کې سبا به مونږ ترا وړې او الته پکې غستل خرڅول مو کې تجارت مو کې مونږ به په لګه ترا کې دا به دیو په یوه پارٹی بوتل نبی رسول الله دا جا موږ د ابو سفیان د غرانې زېره دغه موږ ته د رضایت الله پکړلې دي خو دا قران ورو غلاله نشی کاله ابو سفیان هم په تاسو چې مسلمانان زمونږ مخ ترونوزی هغه وګډوه اگ کې د سیرت کتابونو او مغازیو کې ذکر شوی دی ابو سفیان چه یقین خاص شو چې مسلمانان مونږ ته مخه ترودې نو یو ټنتې پیسې ورکې چې تل لاړ شي مکه ته ابو جهل دته وایا چې مونږ ته خطر را نو ابو جهل د دلته نه خلق تیار کړ نو دا آیر علی شام نه دا ابو سفیان دلته روانه دا او دا مکه نه چا؟ دا ابو جهل ڈالا روانا دا دی ابو سوپیان داو خیارتیاو کا بچ بچه او کا دا مسلمانانو نا دیر پا پتا طریقی سارا پا نورو نورو لا رو پلا ڈالا ابو جهل پا سوال جوابو کو جزا خو بچ روو تما او تاسو رازے او سکو مونگا ابو جهلوی خوا ما چه گڑاگانو والا جنکی روستی دی اخوارات تمو دا او خان روستی دی او غزلو تمو جنکی روست مونگ با دغا میدان بدر تزو د مسلمانانو جلل با غصو علتا با جشن مناو جینکی با گردو خوا دا گرداغان مداغانو دو لکا مشرکانو کار ده دیر مینتی و تاو کخو نیمان اللہ دلتا نبی علیہ السلام و مرګرو سره سر مشورو کام تین کسان دی او بیا د بدر په مقام کې کردی یو بل سره آمنا سامنا او او الله تبارک و تعالیٰ مومنانو تا صحابه کرامو تا بریورکو کما اخرجک ربوک من بیتک بلحق کما اخرجک ذکر چی استو تالر رفستا من بیتک دکورستانا بلحق په حق سرا و این فریقا یو دلد مومنانو لکاریون بدگنا بازی مومنان آغیدانو <مومن> <مومن> اختو هغید بععاان خفهو چې موسی را سامان دی جنگ جنګه او لږ انتهکسان یو دا خو ډیر شی شو ای زار کسان دی یو جادی لونه کپیلته ای پې غمبر را دي تا سره باس کوو پههت کې پس دا نه چېکاره شو دي ته چې جهات پرز دی گویا چې دی اخیشو شو مرکته وی ورتهګورې وای زی ه وکم الله کله چې تاو او سره واده کلی والله پی سلام خوب لیدللی چدې دوه ډالو کې بیا یو ډلا مونږه ګیرو او, او دلته الله وی چې کلمه را سوال دا کچ یو د دوه ډو نه بتاو سره یې تاسو د پاره یې دا واده خو... کم زې کېوا د خدا خوب او په کې ذکر شوه نو چې احادیث دې لرکان او قرآن تشریح یاته نشي کول بیا به خپل ځان نه کینو ا حال کوم وز عید کوم الله کله چې واده کړېته او سره الله یو د دوډلونه کمې دوډل یو ډله ده ابووسپیان او یو ډله دا بجهلو دی کې به دا یو تاسو راټګوي تودونونه تاسوو خوخواښله چې دا پارشي. تاسو د پااره تاسو خو د ابووسیان دا ډله راټنګو که خوال اللہ و اللہ نے دا مجہل دا وسراتی ہے کہ چپتے ولگی په میدان کې ويريد الله اختل الله چکار کی حق خپلوا دو سارا او پری کي جنري د کافرانو لي يحق الحق دې د پارچ غالب کي حق او ختم کي باطل اگر چې بدغني مجرمان استستغيثون ربكم کله چې تاسو پريات کا خپل رب تا ثبات په میدان بدر لغي نبي عليه صلوات و سلام ته يو سفر جوړ کړی